Ibn Djurejti tregon se i ka thënë Ibn Numerit. Kam parë që ti bën katër veprime, të cilat nuk i kam parë ti bëj asnjë nga shoqëruesit e tu. Kam të kam parë të prekësh vetëm dy këndët e qabes nga ana e Yemenit, nga jugu. Kam të kam parë të veshësh këpucë për lëkure të rëgur. Të kam parë të ngjyhesh flokët me kena, të vërdhë në të kuqe. Të kam parë në Mekë që ndonse njerëzit e bëjnë ihlalin, ku shihnin hënën e re, ti e bëj ihlalin vetëm kur vjen data e Tervijes. Ibn Numeri ju përgjigj Në lidhje me këndët e qafës, unkur nuk e kam parë të dërguar në Allahu teleyhi selam të prekte ato, përveç dy këndeve të anës së Jemenit. Sa për këpututë me lëkurë të rëgur, në të vërtetë unë e kam parë të dërguar në Allahu të mbastë opinga lëkurë dhe të merrte abdes me to, duke i larë këmbët dhe pastaj i viste. Prandaj mua më pëlqen të vesh ato. Sa për lëryrjen e flokëve me kena, e kam parë të dërguar në Allahu teleyhi selam të lërynte me flokët me të. Prandaj më pëlqen edhe mua të ngjyjej. Sa për ihlalin, Unë nuk e kam parë të dërguar në Allahu të lehi selam të bënd e hilalin para se të njësej për haqë. Transmeton, Imam Buharju. Këto hadithe mundusohen nga gjamia mbret.com